На 11 декември в Рим се открива изложбата България през стъклото на времето. По този повод в студиото на закуска на тревата са нашите гости Милена Кънева и Ирина Дилкова. Говорили сме за тази изложба, но все пак припомнете ни какво съдържа тя. Здравейте! А, аз съм Ирина. Изложбата представлява 36 плаки. Фотографски плаки, или предшественика на диапозитива, така наречен, на които има изобразена България от миналия век. Това са национални костюми, Рилския манастир, това е Велико Търново, това са. Построението ку-що Александър Нефт. Точно така, да. това е Милена. Ние сме двете коратричи на изложбите. Кураторки, Кураторки. Кураторки. Кураторки. Да, да, пардон. В новия вариант, римския вариант. Римския вариант. Тези плаки бяха собственост на един от първите консули на България в Италия, почетен консул. назначен още от Фердинанд, прият от Виктор Емануил, и така. И той е разказвал за България чрез тези фотографии. Те са се прожектирали на времето. Ние преди Миналата година, заедно с... Тази година беше. Да, да, беше между година. февруари и април в квадрат 500. В квадрат 500. Фундацията на госпожа Антонина Стоянова, фундация ценности, направи тази изложба като представи на снимки самите плаки. Тогава бяхме поканили въхът Да. точно аз, така, той ги да, е дигитализирала. Да, така да прекъсна Ирина, защото тя е фактически виновника тези плаки да бъдат завърнати в България. Тя се е познавала с сина на тази аристократка от български происход, Надежда Близнаков, Демикеле Витури, която преди 20 години, сина казва на Ирина, майка ми е от български происход, моля ти се, иска да се срещна с теб. и Ирина фактически е, избира тогава първата дама, госпожа Стоянова и тези плаки са подарени, защото е, Надежда Близнаков иска да ги върне на България. Това е съкровището на е, тяхната семейство и ние направихме с нея един филм. Аз това исках само да вметна, защото още тогава изложбата беше около снимки и този филм е, 20-минутен, в който Надежда участваше живо в изложбата изложбата. Тя днес е, беше на 95, сега тя е ноември година, 96 години. И оттам, вече за изложбата в Рим, която е в един много модерен ключ, съвсем по различен начин, заедно отново с Фундация ценности на госпожа Стоянова, под патронажа на посолството на България в Италия и посланник Тодор Стоянов с Института за култура, българския, който е в Рим, Правиме тази изложба в музея на Трастевере. Музея на Рим в Трастевере. Тя се открива на 12 декември и ще бъде до 12 януари. Така че всички слушатели, които в този период минават през Рим, Трастевере е един прекрасен квартал бухемски, много, много весел, ще бъдат... Особено да, на коледа. се надявам, че ще бъдат добре приятно изненадани да отидат да посетят тази изложба. Защо в модерен ключ? Защото ние решихме да използваме съвременната техника, т.е. 3D-анимация, 3D 3D -анимация, мапинг и тези плаки ще оживеят по един съвсем друг начин, като филми ще бъдат прожектирани по стените, както на времето с един стар апарат консулите са разказвали сказки за България пред чужденците, за да видят красотите на България. А това ще бъде триизмерно? И това е триизмерно. Това е триизмерно. Е, е, е малко и сенсориално, защото две от снимките са Розовата долина и Розобера. И ние ще сложим едни колби. Даже с Ирина отида и намери едни така... Стари нова, бутилки стари за парфюм знаете, тези, които се пръсква така, с една помпичка. Така, да може с... да всете да, да. Освен това ще имаме шумовата на България и малко така музика. А в третата зала ще могат спокойно да седнат в салона. Салонова, да. Един вид на, да, на вила Венециани, или т.е. вилата, в която е Майко, Бабата, Да, баба. Близнаков, заедно с, с семейството, си, да. семейството, където освен, че има декрета на Фердинанд приемането от Виктор Мануил. Снимки, снимки на семейството, на семейството да. да, реликви от семейството. Те са били едно много специално семейство. Джейм Джойс е бил учител по-английски <laughs> на децата. А Това се били... казва частно учител. Да, да, да. И той е бил на Итало Свево, все едно италианския Иван Вазов да го наречева, основоположника на модерния роман, е бил, са водели две сестри. Това е Петронила Венециани, да, да. Девер, се казва така. И ще могат всъщност посетителите на изложбата след като се насладят на тези картини да влязат в този вътрешен салон, който ще е направен наистина като се едно хола на тази вила. Мисле, да седнат. Да, и мислихме дори да. бяло сладко да им сервираме, но да. няма как за 30 дни да седиме там сирина и да. да сервираме. А да седнат удобно и да изгледат филма за Надежда Близнакова, в която той е изключително човешки, разчувства хората с нейната история, и тя присъства по този начин в самата изложба. Да, така започна. Ние с Ирина отидохме просто да направим едно кратко интервю, 5-10 минути. И аз помолих Ирина да интервюира, защото те се познават. И това а, а, интервю на една жена, която е на 95 години с блестящ ум, продължи повече от час. По едно време аз се разплаках и се чудех как да спра камерата си за затова сме го кръстили Съкровища в сърцето. Това беше въпроса към нея. Какво е България за вас? И тя един дъх пауза и каза едно съкровище в сърцето. Милена се разплака, ние се погледнахме и казахме, от това става филм. Това не е интервю. Но и другата, реплика, другата реплика, много важна и то за българите в днешно време и затова мислиме, че изложбата, да, тя а, чества 140 години дипломатически отношения между България и Италия, защото тази година е това голямо честване, но че тези дипломатически отношения, те са най-вече човешките отношения. И когато тази жена на 26 години с един невероятно богат живот а, накрая я Питах, какво мисли, защото тя говори за българския характер. И да си българи на е нещо добро или нещо лошо. И тя спря и каза: Добро заради характера, защото българския характер може да преодолее всичко. И е това, което я е помогнало в живота защото ела много така бурен живот, може да се каже, на различни континенти. Благодаря на Милена Кънева и Ирина Дилкова, които ни разказаха за предстоящото откриване на изложбата България през стъклото на времето на 12 декември в Рим.